Знову новина в інтернеті. У воєводівці зосередилася велика сила ополченців, а Нацгвардія рушила села Боброве в бік Сєвродонецька. Насті було не до того, щоб розмірковувати, де правда, а де неточні відомості. Було зрозуміло, що почався бій за Сєвродонецький. Вона спробувала зловити зело і на їхніх частотах почула золотий голос Новоросії. Голос Іван не сповістив, що виїзд із міста мешканцям заборонений і порадив не виходити зі своїх помешкань або сховатися у підвалах. Знову щось загорілося чи то в районі НПЗ, чи десь на дачах. Їдкий дим заповнив вулиці, змішався з чорною хмарою, що зависла вже над двома містами, злився з нескінченними вибухами. Проспектом з боку Азоту проїхали важкі новенькі вантажні машини з цистернами, наповненими Аміаком. «У Києві вже давно відзвітували, що вивезли з міста Аміак», – сказала Настя сину. «Виходить, що нас здурили, і небезпечна речовина була поруч, і зараз везуть під вибухами», – зауважив Геннадій. «Здається, домовилися з бойовиками, що ті дадуть коридор для транспортування». «Звідки ти знаєш?» «На радіочастотах зело підслухала», сказала Настя, промовчавши про те, що новину сповістив голос його сестри. Коли стемніло, все стихло, було чути лише кулеметні черги в різних місцях. «Можна йти спати», – сказав Геннадій. «Минув іще один день, а місто так і не звільнили. Сподіваюся, що завтра звільнять». Скільки разів Настя лягала спати в надії, що прокинеться і зрозуміє, що немає ніякої війни, то був лише жахливий сон. Прокидалася під вибухи і розуміла, що від реальності не втечеш, а з вечора засинаючи, знову тішила себе надією, що жахіття дня – то лише сон, вранці вона прокинеться, а родина в повному складі вже чекає її на кухні за столом. Вона прийде до них і скаже, «Якби ви знали, яке жахіття я бачила у вісні!» І все їм розповість і нагодує сніданкам. Диво не сталося й цього ранку. О четвертій знову озвалася війна. Настя вибігла на балкон, гриміло з боку Лисичанська. Щось там вибухнуло, і луна величезною колою з шаленою швидкістю прокотилася широким безлюдним проспектом, від початку до кінця і десь там із гуркотінням розбилося об стіни багато поверхівок у нових районах. Настя ніколи навіть уявити не могла, що звук може швидко котитися по землі, набирати швидкість і наростати, як снігова куля. Знову промчав шалений звук, лякаючи сонне місто. За кілька хвилин гуркіт розірваного снаряду з протилежного боку, прохотився зловісним голосним клубком у бік Лисичанська, пролетів над водами дінця і розбився об пагорби. Невдоволене небо насупилося хмарами, розгнівалося, не стало сперечатися з голосом війни і полоснуло на землю дощем, намагаючись загасити людську ворожничу. Марно! За півгодини з боку Лисичанська запрацювала важка артилерія, почулося тріскотіння автоматів. З іншого боку, обізвався своїм голосом міномет, і все злилося в один великий суцільний гуркіт, від якого дряжали вікна і стіни переляканого старого будинку. І раптом, несподіванка, дзвінок від Івани. «Я виїжджаю з міста». Одразу повідомила донька. Не сказала «тікаю», а «виїжджаю». Ніби десь погостювала і збирається повертатися додому. «Куди?» «Приїзди на автовокзал», сказала Іванна. «Знаєш, де стоять автобуси на Москву?» «Знаю. Я буду там», мовила донька сухо, без жодної емоції. Розділ 78. «Чи то день видався таким спекотним після вранішнього дощу?» Чи так палала душа материнська, коли Настя прийшла на автовокзал проводжати доньку? Вона давно не бачила Іванну, а образ на екрані відрізнявся від того, який закарбувався в її пам'яті. Людська пам'ять – дивовижна річ. Одні події западають глибоко в душу, щоб часто спливати з погодами і не давати людині про них забути. Іноді незначна подія надовго осідає в пам'яті, потім тривожить і хвилює. А іноді забуваються цілі роки. Одні події змінюються іншими, щоб стерти з пам'яті минулі. І не тому, що люди такі забуть, хваті, а тому, що так влаштовані. Бачать те, що хочуть бачити, чують те, що хочуть почути, і в пам'яті роками дбайливо зберігають те, що дороге серцю. Екранний образ Івани Насті здавався якимось нежиттєвим, надуманим, зовсім іншим, нібито була не її донька, цинічна, впевнена в собі і навіть жорстока доросла жінка. Насті не хотілося розмотувати клубок минулого, але її пам'ять постійно поверталася до іншого образу доньки в той час, коли ніщо не віщувало біди, і майбутнє здавалось таким світлим, ясним та соняшним. Інколи думки Насті зупинялися на тому травневому дні, коли все навколо бояло весняним цвітом, а над рожевими хмаринками квітучих абрикосів влибджоли. Саме в такий день у неї народилася донечка. Настя, приклавши немовля до грудей, згадала, щоб у доньки було життя таке квітуче та весняне, як день її народження. Часто згадувалося, як Іванну опікував брат. На три роки старший за сестру Генник не ревнував до нового члена родини. Навпаки, відчував якусь дитячу відповідальність. На відміну від батьох інших дітей, вони з сестрою майже не сварилися. Генник ладен був поступитися будь-чим, навіть улюбленими іграшками. Так було колись. Зараз усе, мов дзеркальне відображення минулого. Усе, що складалося роками, було зруйноване за кілька місяців. «Привіт!» – почула Настя, знайомий і голос позаду, і мимоволі здригнулася. Він повернув її з приємних спогадів у жорстоку реальність. Голос зморний, навіть байдужий. «Іванна!» якась змучена, стомлена, пригнічена. Вона так змінилася, що здавалася зовсім іншою, чужою та попри все такою рідною. Першим порівом Насті було обняти дочку, притиснити до грудей, як у дитинстві, погладити м'яке волосся. Але якась невидима сила її стримала, не дозволила показати чулість. Мати і донька стояли мовчки одна напроти одної, і не знаходили слів для спілкування, ніби вони застрягли десь у глибині душі, міцно зцементувалися. Настя розуміла, що їхня розлука може затягтися на роки, можливо, назавжди, але між ними вже був щільно спресований мур, який не могли здолати навіть могутні материнські почуття. Настя навіть не уявляла, як зможе жити далі без своєї доньки, усвідомивши вічну розлуку, коли донька є в житті і водночас її немає. Скільки їй, як матері, знадобиться часу, щоб звикнути до такого почуття? І чи буде так? Мовчання затяглося. Підсвідомо Настя чекала, що доньчине серце здригнеться, усвідомить помилку і спробує пробити в мурі нерозуміння хоча б шпаринку, в яку можна протиснути пару рук, щоб востаннє відчути теплі материнські обіймі. Можливо, навіть не рук, а звуку, щоб не було гнітючої тиші прощання. Але Іванна мовчала і дивилася вже не на матір, а кудись повз неї. Одне лише слово «пробач» могло вмить зруйнувати стіну непорозуміння та образ